Ден Сімонс Гіперіон Це для Теда Примітка. Роман присвячено Тедові Сімонсу, старшому брату Дена Сімонса, художнику і карикатуристу. Пролог Консул гегемонії сидів на балконі космічного корабля «Ебенової барви» і виконував рахманіновську прелюдію Доді Єзмінор на старожитньому стенвеї, що чудово зберігся попри все. А десь унизу в мачарах під ним Вирували та завивали якісь ящери, великі і зелені. На півночі громохмарилось. Проти чорносинього штормового неба виступав обрис хач із голоносінних велетів, і в знавіснілому небі, вежею за вишки 9 кілометрів, виросла шаровато-купчаста кучугура. Обрій мережили брижі-близьківець. Час від часу поруч із кораблем, абияка тінь заблукалої рептилії, сліпо натикалася на поле перепону і з диким вереском сахалася геть, кидаючись пробоєм в огорнутий бразилійним серпанком ліс. Консул зосередився на складному пасажі прелюдії і не звертав ані найменшої уваги на все ближчу бурю та прихід ночі. Задзвенів приймач лінії «Світло плюс». Консул кинув грати, його пальці зависли над клавішами, і він прислухався. Під добрий посвист вітру гуркотів грім. Зі сторони голонасінного лісу долинала жалобне квиління з грає падложерів. Десь у темряві на землі тупий звір просурмив їм у відповідь. Запанувала тиша. Раптом йому беззвуччу підспівували на півтони поля перепони. І знову задзвенів приймач. Дідько. вилаявся консул і рушив відповісти на дзвінок. Поки комп'ютер обробляв та розшифровував цей спалах тахіонів, що швидко розпадалися, чоловік налив собі чарку шотландського віскі. Він упав на подушки сидіння в проекційній ніші. Щойно Монідіск заблимав зеленим вогником. «Вмикай!» – скомандував консул. «Ми обрали вас. Ви повертаєтеся на гіперіон!» – заговорив хрипкий жіночий голос. Картинка ще до путя не з'явилася. У повітрі в середині ніші бреніли саме тільки коди передачі, за якими чоловік дізнався, що плюс сигнал надійшов із управлінської столиці гегемонії – центру Тау-Кита. Точні координати для цього йому були не потрібні. Постарилий, але такий же прекрасний голос Міні Гледстон ні з чим не сплутаєш. «Ми обрали вас. Ви повертаєтеся на Гіперіон у складі прощі доктеря. Правив він далі». Може, розігнався. Подумав консул і підвівся, щоб піти із ніші геть. «Церква ктеря обрала, а ніч спільна затвердила як вашу кандидатуру, так і ще шістьох інших осіб», – розповідала Міні Гледстон. «Ваша згода в інтересах гегемонії». Консул стояв нерухомо в ніші, повернувшись спиною до мерехтливих кодів передачі. Навіть не озирнувшись, він підняв чарку і осушив її. «Ми в надзвичайно плутаній ситуації», – провадив своєй і втомлений голос. Три стандартні тижні тому наше консульство та місцеве самоврядування «Світлом Плюс» надіслали новини про те, що гробниці часу починають відкриватися. Антиентропійні поля навколо швидко розширюються, і ктир виходить на лови далеко на південь. Аж Ген попід хребет воздечки. Консул розвернувся і впав на подушки. Перед ним висіла голограма древнього обличчя Міні Гледстон. Її очі виглядали не менш утомленими, ніж звучання її голосу. Щоб остигнути до відкриття гробниць, ми негайно відрядили особливе з'єднання ВКС із парваті для евакуації громадян Гегемонії. Їхній час у борг становитиме трохи більше від трьох гепіріонських років. Жінка замовкла. І консулу здалося, що він іще ніколи не бачив виконавчу директрису Сенату такою похмурою. Нам невідомо, чи встигне евакуаційний флот. Але це ще квіточки. На підході до системи Гіперіона ми виявили міграційний рій вигнанців, щонайменше 4 тисячі одиниць. Евакуаційна група ледве їх випереджає. Консул зрозумів, чому вагається Гледстон. Міграційний рій вигнанців міг складатися із найрізноманітніших кораблів, що варіюються в розмірі від одномісних бійрозвідників аж до бляшаних місць і панцерних комет з десятками тисяч міжзоряних варварів. Об'єднаний штаб Збройних сил вважає це великим наступом вигнанців, вела далі розповідь Міла Гледстон. Корабельний комп'ютер так спроєктував голограму, що сумні карі очі жінки, здавалося, гляділи прямо в душу консулу. Чого вони прагнуть? Установити контроль над Гіперіоном через ті гробниці часу, або ж розгорнути масовану атаку на всемережі. Ми можемо тільки здогадуватися. Тим часом із системи Кемна вже стартував бойовий флот ВКС, до якого прикріплено власний інженерний дивізіон для побудови телепорту. Зараз вони йдуть на допомогу евакуаційним силам. Та залежно від розвитку подій, ми їх можемо відкликати. Консул кивнув і якось неуважно підніс чарку з візки до губ. Насупився, помітивши, що вона порожня, і на нарясний килим, що встигла в підлогу голографічної ніші. Навіть без військової освіти та підготовки він розумів усю складність тактичних ухвал, які мала винести Гледстон і разом з нею начальники об'єднаного штабу. Кілька за умови побудови військового телепорту в системі Гіперіона а це втрата несусвітних коштів, можна чинити хоч якийсь опір вигнанцям, і які б таємниці не зберігалися в гробницях часу, вони все одно потраплять до рук ворога гегемонії. Якщо ж флоту вдасться вчасно його спорудити, і гегемонія зважиться всіми силами боронити всамітнений далекий і колоніальний світ Гіпіріона, всемиреже наразиться на страшний ризик припустити атаку вигнанців у якому-небудь іншому місці периметру. В найгіршому разі варварам удасться захопити телепорт і проникнути в саме всемиреже. І консул спробував уявити реальність, у якій закутів війська вигнанців, Рушають у портали, аби вийти в які столичні міста цілої сотні світів. Він пройшов крізь голограму Міни Гледстон, підняв склянку і відправився за добавкою віскі. «Ми вас обрали для участі в «Прощі доктеря», – повторило зображення старої директриси, яку новинарі залюбки порівнювали з Лінкольном, Черчиллем, Альварес Темпом чи то будь-яким іншим легендарним політиком землі із часів до Гіджри, модного серед преси в той або інший момент. Тампліри посилають свій корабль-дерево Ігдрасіль. Правила далі Глецтон. Примітка. У германо-скандинавській міфології Ігдрасіль – архетип світового дерева, яке об'єднує дев'ять світів у давній скандинавській космології – велетенський ясен або тис. Командир евакуаційного корпусу має наказ пропустити його. Із тритижневим часом у Бург ви зможете перехопити Ігдрасіль, перш ніж він стигне квантуватися із системи Парваті. На його борту вже будуть шестеро інших прочан, обраних церквою ктеря. За даними нашої розвідки, щонайменше один із сімох пілігрімів грає на користь вигнанців. Станом на зараз, ми не знаємо жодного уявлення, ким він може бути. Консул не втримав посмішки. Поміж усіх ризиків, на які зараз доводиться йти Гледстон, один полягав якраз у тому, що старій жінці довелося вирішувати, чи цим шпигуном вигнанців не є сам консул і чи вона щойно не передала йому ключову інформацію про світлину «Плюс». А чи справді раптом для нього це була новина? Адже пересування флоту можна відстежити, щойно кораблі вмикають рушої Гокінга, тому в разі, якщо консул такий агент вигнанців, відвертість директриси можна вважати спробою його залякати. Усмішка чоловіка розтанула. Він відсорбнув віскі. Серед обраних прочан Сол Вайнтрауб і Кедман Касад, повідомила Гледстон. Консул нахмурив брови. Він ступив в хмару цифр і скринок, що, наче рій комашні, обліпила обличчя літньої дами. Лишалося 15 секунд плюс сигналу. «Нам не обійтися без вашої допомоги», – сказала Міна Глестон. «Нам конче необхідно розкрити секрет гробниць часу тактеря, і це паломництво може статися наш останній шанс. Якщо вигнанці завоюють гіперіон, їхнього агента треба ліквідувати, а гробниці запечатати навіки, будь-яким коштом». Від цього залежить доля гегемонії. Передача скінчилася. Світилися лише миготливі координати точки рандеву. Записати відповідь поцікавився комп'ютер. Попри запаморочливі витрати енергії, необхідні для цього, на кораблі існувала можливість відправляти короткі цифрові сигнали у вічно схвильоване море надсвітлових теревенів, які зв'язували до купи людства, розкидане по всій галактиці. Ні, відказав консул і рушив до балкона. Чоловік обіперся на перила. На дворі панувала ніч, і в небі висіли низькі хмари. Крізь них не прозирало жодної зірочки. Темрява вважалась би цілковитою, якби не постійні спалахи блискавок на півночі і приглушена фосфоресценція боліт. Раптом консул чітко усвідомив, ким він був насправді тієї секунди. Єдиним розумним створінням на безіменній планеті. Він слухався у звуки до потопної ночі, які лунали понад тванню, і думав про ранок, про те, як він у Заведе свого електромагнітного вікіна про залитий сонцем день і полювання на крупну дичину в папоротевому лісі на півдні, а потім про те, як надвечір він повернеться на корабль, щоб з'їсти добрячий бівштекс і випити холодного пива. Консул міркував про яскраві радощі мисливця і не менш виразну розраду самоти, самоти, яку він заслужив своїм болем та кошмарами, що їх зазнав на Гіперіоні. Гіперіон. Консул повернувся всередину, втягнув балкон і замкнув корабель із першими важкими краплями дощу. Спиральними сходами він піднявся у спальний відсік у самісінький маківці зорильота. У круглій каюті було темно, і тільки мовчазні вибухи-грози в ілюмінаторі відсвічували потоки води, що лилася з нічного неба. Консул роздягся, ліг на жорсткий матрас і ввімкнув аудіосистему та під'єднав зовнішні мікрофони. Він слухав, як знавіснілий шторм співає в унісон з лютим польотом Валькірії Вагнера. Ураган штовхався із кораблем. Вилиски грому сповнили відсік, а іллюмінатор спалахував білим вогнем, надовго обпікаючи сітківку очей. Вагнер годиться лише під грозу. Подумав консул і заплющив очі. Але бачив миготіння блискавок навіть із опущеними повіками. Чоловік згадав, як іскряться кристали льоду під час буревіїв у низьких горах біля гробниць часу. Та в спогадах зринув іще холодніший відсвіт сталі на залізних шипах і реального тернового дерева ктиря. Він пригадав нічні крики і в'язкий погляд стогранних, криваво-рубінових очей самого ктиря. Гіперіон. Консул про себе віддав комп'ютеру наказ заглушити всі мікрофони і підняв руку, щоб затулити очі. У раптовій тиші він лежав і думав про божевільну подорож назад на Гіперіон. Одинадцять років він просидів консулом на цій віддаленій та загадковій планеті, і за весь цей час таємнича церква ктиря – дала добро лише надюжену барш пілігрімів з інших світів, які рушали в свою прощу постельними і вітряними рівнинами навколо гробниць часу за північним хребтом. Не повернувся ніхто. І це-то в нормальний час, коли ктир був бранцем хроноприливів та нікому не зрозумілих сил, а антиентропійні поля не ширилися далі, ніж на пару десятків метрів навколо. Крім того, ніхто не чекав на вали вигнанців. Консул подумав про ктиря, який вільно блукав усім гіпіріоном, про мільйони планетян та кілька тисяч громадян гегемонії, безпорадних перед лицем істоти, не під самим законам фізики, із якою можна було говорити лише мовою смерті. Чоловік здригнувся навіть у теплому повітрі від сіку. Гіперіон, нічі буря минули. Новий штормовий фронт нісся поперед близького світанку. Двохсотметрові на сіні гнулися та гойдалися під поривами нової стихії. За кілька секунд до появи перших променів сонця. Корабель ебенової барви, що належав консулу, злетів і, тягнучи за собою хвіст голубої плазми, вп'явся в густі хмари на шляху до відкритого космосу та пункту свого рандеву.